Əsəlləmə təslimən kəsirən ilə yəmidin. Fəinə xayrəl-keləm-i keləmulləh və xayrəl-hədiy-hədiy-muhamədin sallallahu aleyhü və səlləm və şərral umuri mühdəsətuhə və kullə mühdəsətin bida və kullə bidaətin dalalə və kullə dalalətin fən nər. yine hemşə olduğu üçün size ilə zələ özüme Allah'tan qorşmağa nəsif edirəm ölümlə və axirətlə bağlı olan dərslərimiz yeni davam edir. Bugünkü söhbətimiz qiyamətin başlanması varədədir. Həmin vaxt qəfil gələcək və onun gəlməsinə heç bir şübhə yoxdur. Allah s.ə. qiyaməti saat adlandırır. quran kərimdə Zuhruq surəsinin 85-ci ayəsində Allah s.ə.v. buyurur ki, o bilgi o saat haqqında. Bilgi yalnız Allaha məxsusdur. Niyə saat deyir? Əslində, saat zamanın bir hissəsidir. Lakin burada saat deyildikdə xüsusilə qiyamət günü nəzərdə tutulur. Çünki qiyamət həmin saatdə baş verəcək. Qiyamət günü daha çox istifadə olunur dildə. Eləcə də, Qur'an və hədistə qiyamət daha çox istifadə edilir. Halbuki qiyamət gününün 22-yə yaxın adları var. Ən çox istifadə edilən adı qiyamətdir. Qəfil qopacağına və insanları ansızın yaxalayacağına görə o gün belə adlandırılır. Qiyamətin əlamətləri deyildikdə Həmin o saat, o vaxt gəlməmişdən qabaq baş verəcək hadisələr nəzərdə çəsirilər. Ocaq Allah Muhammed Suresinin 18-ci ayasında buyurur ki, məyər kafirlər o saatın qəfil onlara gəlməsindən başqa bir şey mü gözləyirlər. Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. Dikkat edirsinizmi? Əlamətləri gəlmişdir. Bu əlamətləri İslam alimləri üç qismə bölüblər. Birinci qism uzaq qalamətləridir ki, artıq bu əlamətlər baş verib. Bunları kiçik əlamətlə adlandırmaq olar. Bu əlamətlərdən biri, məsələn, Peyğəmbərimiz s.ə.v.in göndərilməsidir. Bu xüsusda rəvayt olmuş hədistə Ənəsi bin Malik nəql edir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.a.v. orta barmağı ilə işarə barmağını birləşdirib, dedi, qiyamət saatı insanlara bu iki barmaq qədər yaxın olduğu zaman mən Peyğəmbər göndərildim. O hədisdən aydın başa düşülür ki, Peyğəmbərim s.a.v.in seçilməsi, insanlara göndərilməsi qiyamətin əlamətidir. Digər bir əlamət, Allah s.ə.v. öz kitabında xəbər verir, deyir, o saat yaxınlaşdı və ay bölündü. Bu hadisə artıq baş verib Peyğəmbər s.ə.v.in dövründə. Ay iki yerə bölünüb. Bu da qiyamətin əlamətidir. Həmçinin qiyamətin əlamətlərindən biri də Hicaz ərazisində indiki Saudiya Ərəbistanı deyək de. alovun çıxması və bu sırada dəvələrin boynlarını belə işıqlandırmasıdır. Bu alovun işıqı ora qədər yayılıb. Bu sıra bilirsiniz, aradı Suriyanın cənubində yerləşən şəhərdir. Bu hadisə artıq hicrətin 654-cü ilində Rəsulullah sallallahu vəfatından 6 əsr sonra Cümadə ləхиr ayının əvvəllərində Mədinənin şərqində baş verib. Bu od Mədinənin şərqindən çıxıb. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu 6 əsr qabaq görənə deyir. Hicaz torpağından od çıxıb bu sıradakı dəvələrin boyunlarını işıqlandırınca qiyamət kopmasın. İkinci qisim əlamətlər orta əlamətlərdir. Bunlar da zahir olub, artıq uza çıxıb. Lakin ələ bitməyik. Davam edir. Həmin əlamətlərdən biri, məşhur Cəbrəli hədisində deyildiyi kimi, çılpaq, ayaq yalan, sobanların hündür binalar tikməkdə yarışması, kənizin öz ağasını dünyaya gətirməsi, Yəni, uşaq valideynə ağalır edir, göstəriş verir və s. Bu xüsusdə rivayet edilmiş hədisdə deyir ki, Cəbrailə əleyhissalam gəlir peyğəmbər sallallahu sələmə, sual verir, birmənə qiyamət saatı haqqında xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, bu haqda soruşulan soruşandan çox bilmir. Deyir onda onun əlamətləri haqqında mənə xəbər ver. Rasullah sallallahu əleyhi və ki, o vaxt ki Cariyyə öz ağasını dünyaya gətirəcək və sən ayaqyalın, çılpaq, kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışdıqlarını görəcəksən. Həmsinin yalamətlərindən biri də Peyğəmbərli iddiasında olan 30 yalancı Peyğəmbərin meydana gəlməsidir. Yalancı Peyğəmbərin. Bu, xüsusda Rasulullah s.a.v. demişdir, Allahın rəsulu olduğunu iddia edən 30-a yaxın yalancı dəccallar meydana gəlməyincə qiyamət qopmaz. Onlardan bir qismi rəsullullah sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından sonra meydana çıxdı, müseyləmə və digərləri kimi. Sonra da yavaş-yavaş zaman-zaman bu fitni hər yerdə olub. Digər hədistə rəsullullah sallallahu aleyhi və sələmin deyir ki, ümmətim arasında 30 yalançı olacaq. Və hər biri Peyğəmbər olduğunu iddia edəcəkdir. Lakin mən Peyğəmbərlərin sonuncusu yam və məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcəkdir. Bir əlaməti də qiyamətin, orda əlamətlərindən biri də budur ki, fərad çayının suyu çəkiləcək və yerində qızıldan bir dağ peydə olacaq. İnsanlar onun üstündə bir-birilə ilə Muharibə deyəcəklər. Bu haqda da Rasulullah s.a.v. məvvəzdən xəbər verin. Deyək ki, furat çayının suyu çəkilib, oradan qızıl bir dağ çıxmayınca və insanlar onun uğrunda müharibə etməyincə qiyamət qopmaz. Hər 100 nəfərdən 99-u məhv olacaq və onlardan hər biri bəlkə xilas oldum deyəcəkdir. Fitnənin böyülüyünə baxın, qardaşlar. Bu hələ baş verməyin. Bu əlamət hələ baş verəcək. Üçüncü qisim isə qiyamətin böyük əlamətləridir. O əlamətlər ki, onlar baş verdikdən sonra dərhal qiyamət qopacaq. Bunların sayı isə 10-dur. Bir başqa hədistə də, səhiyyədistə 3 əlamət də üstünə gəlir, əlavə edilir. Onu əsəb olunur. Bunlar hələ üzə çıxmayıb. Qalamətlər hələ baş verməyik. İmam Müslimin səhiyyə əsərində Hüzeyfən rəayət etdiyi hədistə deyilir ki, bir gün biz bir gülmizdə söhbət edərkən Peyqəmbər s.a.v. bizim yanımıza gəldi və bizdən nə haqda danışırsınız? deyə soruşdu. Biz, dedik, qiyamət saati barədə danışaraq. Onda Rasulullah s.a.v. buyurdu, doğrusu, on əlamət baş verməyincə qiyamət qopmaz. Bunu deyəndən sonra həmin əlamətləri bir-bir zikrilədi. Tüstünün gəlməsi, dəccalın peydə olması, heyvanın zuhur etməsi, günəşin məğribdən çıxması, Məriyəm oğlu İsa'nın yerə inməsi, yaciz və mənaciz tayfalarının axışıb gəlməsi, üç yerdə Məşriqdə, Məğribdə və bir də Ərəb Yarmadasında yerə batma hadisələrinin baş verməsi və bir də Yəmənlən alovun çıxıb insanları məhşərə tərəf qovmasıdır. Bayaq dediyim kimi, başqa səhiyyədislərdə Mehdinin çıxması, Kəbənin viran edilməsi və Quranın göyə qaldırılması da qeyd edilir. Bu hədisləri araşdıran əksər alimlərin rəyinə görə, Bu üç əlamət də həmin o böyük əlamətlərə aiddir. 13 əlamət. Hüzeyfənin hədisindəki üç yerdə baş verən batmalar bu 10 əlamətdən qabaq baş verəcək. Digər rəvayətlər də buna subuddur. Müsləmi rəvayət etdiyi hədisdə üç yerdə batma məsələsi digərlərindən öncə qeyd olunur. Əvvəldə gəlir. Deməli, o 13 böyük əlamətin birincisi bu olacaq. Məqribdə, Məqribdə və bir də Ərəb Yarmadasında batmalar olacaq. Rasulullah s.a.v. deyir ki, 10 əlamət olmayınca qiyamət qopmayacaq. Məqribdə, Məqribdə və Ərəb Yarmadasında batma hadisələri baş verəcək. Tüstünün gəlməsi, dəcalın çıxması sonra davam edir, əlamətləri sadalıyır. Demək, ilk əlamətlər bunlardır. Bu üç batma. İndi isə Yerdə qalan 10 əlaməti bir-bir sadalayaq, hər birinə də ayrıca dəlillər göstərək. Birinci əlamət mehdinin gəlişidir. Mehdi kimdir? Mehdi sözünün mənası nədir? Doğru yol göstərən, hidayət yolunu göstərən. Bu, ləqəbdir. Adı nədir? Adı, Nuhəmməd ibn Əbdullaxdır. Həsən İbn Əli, İbn Əbü Talib, radiyallahu anhümanın nəslindən olacaq. Yer üzünü, ədalətsizliyi və zülüm bürəcəyi bir zamanda üzə çıxacaq və orada ədaləti bərqərar edəcəyik. Rəvaətlərin birində Rasulullah s.a.v. deyir ki, Ərəblərə Əhli beytimdən olan bir kişi rəhbərli yetməyincə qiyamət qopmayacaq. Onun adı mənim adım mı? Atasının adı isə mənim atamın adı kimi olacaq. Yeryüzündə zülüm və ədalətsizliyi hökm sürdüyü bir zamanda o hər yerdə ədaləti və düzgünlüyü vərpa edəcək. Ədis-səhiyyə ədisdir. i̇mam Bu Davud və Tirmizi rəvait edir. Abdullah ibn Məsuddan. Radiyallahu anh. İkinci alamət. məsih Dəccalın üzə çıxmasıdır. Məsih-i Dəccal Adəm evladından olan Bir kişidir. Qiyamətə yaxın çıxacaq və insanların çoxu onun fitnəsində olacaq. Allahın izni ilə o bir sıra qeyri-adi, fövqaladı əməllər etmək bacarığını malik olacaq. Lakin onun elədikləri müminlərə təsir etməyəcək. O müminləri şallah Allah qoruyacaq. O müminlər ki, onun barəsində məlumatlı olacaq. Allah onları qoruyacaq. Ha, belə Məkkə və Mədinədən, bir də Qutusdən və Tur deyilən yerdən başqa hər yeri gəzib dolaşacaq. Dəccal barədə bir çox hədislər var idi. Bunlardan bir neçəsini zikr edək. Dəccal barədə məlumatınız olsun. Hədislərin birində Peyqəmbər sallallahu aleyhü səhəm buyurur ki, mən dəccal barəsində sizə elə bir söz deyəcəm ki, onu Heç bir Peyğəmbər öz ümmətinə deməyib. Yəni, bu əlamətdən, dəcalın bu əlamətindən ancaq müsəlman ümmətinin xəbəri var. Əvvəlki ümmətlərə xəbəri olmayıb. Nədir bu əlamət? Davam edir, Rasulullah s.a.m. deyir ki, Bilin ki, o tək gözdür. Allah isə tək göz deyildir. Yenə bir hədistə Rasulullah s.a.m. deyir ki, Məsih dəcəl alçaq boylu, əyri əyaq, buruq saç, tək göz, gözü sürtülmüş, nə domba, nə də batıq olan bir kişidir. Əgər çaş-baş qalsanız, onun kim olduğunu ayırt edə bilməsəniz, bilin ki, Rəbbiniz tək göz deyil. Yenə bir rəvayətdə, Rasulullah s.a.v. öz yuxusunu danışır, deyir ki, sonra dönüb qarşımda qırmızı dərili, cüksəli, buruq saç və sağ gözü kör olan birisini gördüm. Onun gözü sanki domba üzüm dənəsi idi. Mən soruşdum, bu kimdir? Dedilər, bu dəccaldır. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər s.a.v. demişdir, Dəccalın iki gözü arasında kəs, fə, ra, yəni kafir sözü yasılıb. Oxumağı bacaran və bacarmayan hər bir müsəlman onu oxuyacaq. O həmçinin demişdir, dəccal zuhur edəcəyi zaman onun yanında su və od olacaq. İnsanlar nəyi od zənn edəcəklərsə, əslində bu, sərin su olacaq, Nəyi də sərin su zənn edəcəklərsə, o, yandırıb yaxan bir od olacaq. Sizlərdən kim o vaxta qədər yaşasa, o zənn etdiyi şeyin içsinə girsin. Onda o, əyəqətən də şirin və sərin bir su ilə rastlaşacaq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər Salahları Yəsən demişdir. Məsih Dəccal qorxusu Mədinəyə girməyəcək. Əmin gün Mədinənin 7 qapısı olacaq və hər qapısında iki gözətçi mələk duracaq. Elə bir şəhər qalmayacaq ki, dəccəl ora girməsin. Yalnız Məkkə və Mədinədən başqa bu şəhərlərin girişlərindən hər birində səf səf düzülmüş halda keşik çəkən mələklər olacaq. Sonra Mədinə öz sakinlərini üç dəfə silkələyəcək və beləliklə də Allah hər bir kafiri və münafiqi oradan çıxaracaqdır. Həmçinin başqa bir hədisində Peyğəmbər s.a. deyir ki, Məsid Əcəl hər yeri gəzib dolaşacaq yalnız dört məsciddən başqa. məscid haram, Mədinə, Məscidi, Tur və bir də Məscid-ül Aqsa. İndi isə, qardaşlar, gəlin dəccaldan qorunmağın yolları barədə danışaq. Rasulullah s.a. bunu bizə öyrədi. Buyurur ki, Məsih dəccalın zuhur etdiyini, işitdiyiniz zaman ondan uzaq olun. Ona tərəf getməyin. Çünki həmin vaxt adam özünün mümin olduğuna arxayən olub, onun yanına gələcək. Sonra da onun şübhələrinə uyub, onun ardınıza gələcək. İkincisi, dua etməkdir. Bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm öyrədib. Hər namazın sonunda dua edib deyir: "Əllahumma inni a'uzubika min azab al-qabr, wa min azab an-nar, wa min fitnetil mahya wal mamat, wa min Allahım, qəbr azabından, cəhənnəm azabından, həyatın və ölümün fitnəsindən və Məsihə daccanın fitnəsindən sənə sığıniram. Bəzi müsəlmanlar namazı qılanda tələmmələsi qılır və o yerini təşəhhüdün o hissəsini demir. Halbuki bu, insan həyatında böyür olaydır. Üçüncüsü, Kəhv surəsinin 10 ayəsini oxumaq və ya əzbərləməkdir. Bu, xüsusda Rasulullah s.a.v. demişdir, kim Kəhv surəsinin əvvəlindəki 10 ayəni əzbərləsə, bu, onu Dəccalın fitnəsindən qoruyar. Digər bir rəvayətdə də deyir ki, kim Kəhv surəsinin axırındakı 10 ayəni oxuyarsa, bu, onu Dəccalın fitnəsindən qoruyar. Qiyamətin böyük alamətlərinin üçüncüsü Məryəm oğlu İsa'nın yerə inməsidir. Quran və sünnədə göstərildiyi kimi İsa Peyğəmbər ə.s. ədalətli bir hökumdar olaraq göydən yerə inəcək, xasları sandıracaq, donuzları öldürəcək və dəccalı məhv edəcək. Ocaq Allah Əz-Zuxruq surəsinin 61-ci ayəsində buyurur, Həqiqətən İsa'nın yeryüzünə inməsi, saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Təfsir alimlərinin əksəriyyəti bu ayənin İsa a.s. yerə inəcəyini işarə olduğunu bildirmişlər. İmam Əhmədin Müsnədəsərində İbn Abbas anh, bu ayənin təfsiri barəsində belə dediyi nəqil olunur. Burada qiyamətdən öncə İsanın emməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, İsa a.s. emməsi barədə bir çox səhiy hədisdə də varədə olmuşdur. İmam Buxari və Muslimin səhiy həsərlərində Əbu Hureyra r.a.dən Peyqəmbər s.a.v.in belə dediyi rəvayət olunmuşdur. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, tezliklə Məriyəm oğlu İsa Aranızda ədalətlə hökum vermək üçün sizin yanınıza enib, xasları sındıracaq, donusları öldürəcək və ciziyyəni aradan qaldıracaq. Həmin vaxt maldovlət o qədər artacaq ki, heç kəs şey sədəqə götürmək istəməyəcək. O zaman bircə dəfə səzdə etmək, bütün dünyə və onun üzərindəkilərindən daha xeyirli olacaq. Allah s.ə. yaratdığı qullarının hər birini, Bir görkəmdə yaradır. İsa Aleyhisselam Allahın lütf edib gözəl görkəmdə yaraddığı insanlardan biridir. Mənbələrə, səhiyy mənbələrə əsaslanaraq onu belə təsvir etmək olar. Orta boylu, enli kürək, uzun qolları olan, al yanaq, abəniz, nazi bədənli gənc. Qiyamət gününün dördüncü alaməti Yəcüz və Məcüz tayfalarının üzə çıxmasıdır. Onlar sayları olduqca çox olan bir tayfadır. Heç kəs onlara qarşı mübarizə aparmaq iqtidarında olmayacaq. Deyilənə görə onlar Nuh Aleyhisselamın övladı Yafəsin nəslindəndir. Quran və sünnədə onların çıxmasına kifayət qədər dəlillər var. Ənbiya surəsi 96 və 97-ci ayələrdə buyurulur ki, Nəhayət, yacud və məcud səddi açıldığı, onlar təpələrdən axışıb gəldikləri zaman, haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda kafirlərin özləri dərhal bəriləcək. Onlar deyəcəklər, Vay halımıza, biz bundan qafil edik, üstəlik zalim olmuşuq. Bir dənə də hədis qeyd edək, bu xüsusda kifayətlənək mənimlə. İmam Buxariv Musilinin səhiyyə əsərlərində Zeynəb Binti Cəhş radiyalarını ravad edir ki, bir dəfə Peyqəmbər s.a.v. qəfil onun otağına daxil olur və deyir, Allahdan başqa məbud yoxdur, yaxınlaşmış şəhərdən dolayı vay ərəblərin halanar. Bu gün yəcud və məcud səddindən bu boyda dəlik açıldı. Baş barmağı ilə şəhadət barmağını birləşdirir. O dəlik getdikcə, böyüyəcək və qiyamətə yaxın tam açılacaq və bu tayfalar oradan çıxıb yer üzünə axışacaqlar. Növbəti əlamət Kəbənin viran edilməsidir. Səhiy hədislərdə bildirilir ki, bunu nazi ayaqlı bir həbəşi edəcəkdir. Əbu Hureyra radiyallahu anh, Peyğəmbər s.a.v. belə dediyini rəva edir. Kəbəni nazi ayaqlı bir həbəşi dağıtacaq. İmam Əhmədin Nusnə dəsərində qeyd edilir ki, onun bəzəyini uğurlayacaq və üstündəki örtüyünü çıxaracaqdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həmin adamı vəsf edir, ki, mən sanki onun keçəl və əyri barmaq bir adam olduğunu, əlindəki bel və külün ilə kəbəni usurduğunu görürəm. Allah s.ə. ona göstərir onu ki, qiyamətə yaxın kəbəni kim və nə cür dağıtacaq. Qiyamət gününün 6-cı alaməti tüstünün gəlməsidir. Tüstü deyiləndənə qəst edilir. Səmadan, Böyük bir tüstü yayılacaq. Duman yox. Qarışdırmayın. Tüstü. Və insanları hər tərəfdən bürüyəcək. Allah s. deyir, duxan sonrası 10-11-ci aylərdə. Sən göydən aşkar bir tüstü gələcək günü gözlə. O tüstü ki, insanları bürüyəcək. Və bu, ağrılı-azılı bir əzabdır. Yerdinci əlamət, Quranın yerdən səmayə qaldırılmasıdır. Elə düşünmüyün ki, kitablar qalxacaq səmayə. Kitabın içindəki yazılar yox olacaq. Bu xüsusda, rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səmə deyir ki, paltarın üstündəki naxışlar silindiyi kimi İslam da yox olacaq. İş o yerə gəlib satacaq ki, insanlar namazın, orucun və qurbanın nə olduğunu bilməyəcəklər. Bircə gecənin içində Allahın kitabı göyə qaldırılacaq və yeryüzündə ondan bircə ayə belə qalmayacaqdır. 8-ci alamət günəşin məşriqdən, yox məhribdən çıxmasıdır. Allah Ənami suresi 158-ci ayıdır. Rəbbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verməyəcəyik. Ayədə deyilir ki, Rəbbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gün. Təfsirinə baxaq. Təfsircilər qeyd edir ki, bu ayədə əlamət deyildikdə günəşin Məğribdən çıxması qəst edilir. İmam Buxarivə, Müslümin səhirlərində rəvaz edilmiş hədəstə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sən buyurur ki, Günəş batdığı yerdən doğmayınca qiyamət qopmayacaq. Günəş məğribdən doğduğu zaman insanlar onu görəcək. Haması bu həqiqətə inanacaq, lakin artıq iş-işdən keçmiş olacaq. İman gətirməyən faydası olmayacaq. Həmin vaxt əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verə verməyəcəkdir. 9-cu alamət heyvanın üzə çıxmasıdır. Nədir bu heyvan? O heyvan böyük bir məxluq olacaq. Deyilənə görə həmin heyvan 60 dirsək uzunluğunda olacaq onun möhkəm ayaqları özü də olduqsa tüklü olacaq. Həmçinin onun bir neçə məxluqa oxşadığı da bildirilir. Qiyamətə yaxın çıxacağına dair Quran və sünnədə dəlillər vardır. Nəmr surəsinin 82-ci ayəsində Allah s.a. buyurur. Qiyamət onların başlarının üstünü aldığı zaman, onlar üçün yerdən elə bir heyvan çıxaracaq ki, Onlarla danışıb, insanların ayələrimizə yəqinliklə inanmadığılarını söyləyəcək. Kafir mömindən ayırt edəcək. Möminlərə deyəcək ki, bu kafirdir. Yalanlan özünü mömin kimi göstərir. Münafiqləri üzə çıxaracaq. İmam Müslimin Əbu Hüreyə radiyallahu anhından rəvat etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Üç əlamət vardır ki, Onlar zuhur etdiyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verməyəcək. Bu, günəşin məğribdən doğması, dəccal və bir də yerdən çıxan heyvanın meydana gəlməsidir. Onuncu alamət əzəmətli bir odun çıxmasıdır. Həmin od Ədən deyilən yerdən çıxacaq və insanları məhşərə toplayacaqdır. Bu da böyük alamətlərin sonuncusudur. Artıq bu alamətdən sonra insanlar məhşərə toplanacaqlar. İmam Muslimin rövayət etdiyi hədisdə deyir ki, sonra Yəməndən ot çıxacaq, insanları məhşərə toplayacaq. Ədən də həmin yerdə yerləşir, yeməndə Çıxırın adıdır. Bütün bu alamətlər qiyamətdən öncə Allahın izni ilə baş verəcək. Bu alamətlərin bir-birinin dalınca, zəncirvari ardıcılıqla baş verməsi də Peyğəmbər s.ə.v. hədisində qeyd edildiyi kimi idi. Qəbr qurtulmağın yolları barədə olan dərsimizdən sonra bu dərsi, bu mövzunu danışmaqda məqsədimiz odur ki, Mömin adam bilsin ki, qiyamətə yaxın nə baş verəcək və insanlar necə zuhur edəcəklər. Qəbirlərindən çıxıb, dirilib, məhşərə gələcəklər. Bundan sonraki mövzumuz, inşallah, dirilmə ilə bağlı olacaq. Sor üfürüləcək zaman, insanlar necə dirilib, dəstə-dəstə sorğu sual çəkiləcəkləri yerə to toplaşacaqlar. Sonda hamızın adından Allaha, Dua edə bilirim Allahım. Bu həyatda qərib yerdə olduğumuz zaman qəbirdə tənha qalacaqımız zaman qiyamət günü sənin hüzurunda duracaqımız zaman və bir də cəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhmet bizi bağışla və biz və bizi öz mərhəmətinlə firdoğus cənnətinin sakinlərində Zubanək Allahım və bəhəndir Əşəd və əllə ilə ilə əndir və atubu ilyək.